Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Jól hallottok? Szuper. Velkei Zoltán vagyok, az Agava Könyve Kft. munkatársa. Itt van velem még hátul csurgó Csaba. Elől Már elől van. Bocsánat. Nagyon gyorsan ide jött teleportációval. Viszont hátul ül még velünk Horváth János, aki a kiadónak a tördelője. Ő szokta ilyen szépre megcsinálni a könyveinket, amilyenre. Mielőtt belekezdenénk az idei szifis terveink ismertetésébe, ugorjunk picit vissza. Ugyanis van nekünk ez a, ez a szenzációs trilógiánk, amivel úgy tűnik, hogy megfogtuk az Istennek a lábát. Az Éhezők viadalából március 22-én jön a mozifilm, és arra számítunk, hogy ez a könyv, illetve ez a trilógia meg fogja ismételni azt, amit a részint a Harry Potter, részint a Twilight elindított, Ugyanakkor reméljük, hogy meg fogja szeretetni az emberekkel a science fiction-t is, nem csak a, a vámpiros történeteket. Ezek a könyvek a nem annyira távoli jövőben játszódnak Amerika helyén, ami most már inkább csak Panem néven fut az emberek körében. 12 körzetre van beosztva ez, a, ez az ország, és minden évben megrendezik ezt az éjjezők viadalát, ami lényegében abból áll, hogy körzetenként egy fiú és egy lány 12 és 18 év között részt vesz ezen az a harcon, ami nagyon úgy néz ki, mint a Battle Royale, hasonló ahhoz. Ugyanakkor rengeteg mindent megtalálunk a kortárs elemek közül, például a reality tévésokat használja az a gladiátor játékokat, és természetesen a szerelmet. Ebből jött két rész még később, a film az első könyvből fog debütálni márciusban. A tervek szerint jövőre jön a folytatás is. Mi pedig ajánljuk nektek ezt a könyvet, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon jó. Aztán Erre a könyvre nagyon büszkék vagyunk, ugyanis ez a 25. Philip K. könyvünk. 2003 óta adjuk ki ennek az írónak a munkásságát, és úgy gondoljuk, hogy a 25-ös szám azért jelent valamit. Ezt részben köszönhetjük nektek is. Köszönhetjük mindenkinek, aki szereti a science fiction -t. A Frolics 8 küldötte egy kevésbé ismert Philip K. Dick regény, viszont nagyon jó. Nagyon sok klasszikus dolgot felidéz az író, amiért őt szeretné lehet. Például a Kokáért egy olyan totalitárius államban játszódik, ahol vannak felsőbbrendű emberek és alsóbrendű emberek gondolok ekkora, majdnem gondolatrendőrség szintű ellenőrzésre, amit az Orwelli világban láthattunk, és ebben a világban az alsóbb rendű emberek, vagy a kevésbé fejlett emberi faj abban reménykedik, hogy a, a távoli űrből meg fog érkezni az egyik megmenekült disszidensük, aki visszahoz egy olyan idegen fajt, aki segíti felszabadítani őket. Ez a könyv ma jelent meg. Gondolom nem kell bemutatni senkinek. Mi azonban mégis úgy döntöttük, hogy kiadjuk, és ennek az a legfőbb oka, hogy miután megjelent ez a könyv, legutoljára 1982-ben magyar nyelven, felnőtt több olyan generáció köztük az enyém is, aki nem férte ezt hozzá, nem tudta olvasni. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy nekünk, illetve nekik is el kell olvasniuk, ennek az ismertetéseben nem megyek bele, mert gondolom ismerjük mind. És akkor a tervezett könyveink azért mondom, hogy tervezett, mert olyan eléggé valószínű, hogy meg fognak jelenni idén, de a kiadó életében nem egyszer közbe szólt már az élet és láttuk azt, hogy bejöhetnek csúszások, keletkezhetnek dolgok, amik miatt mondjuk valami nem jelenik meg 2012-ben, hanem csak 2013-ban. Ő az első, Glen Duncan, az utolsó vérfarkas, az angol cím ad Last Werewolf, fordítást fogjuk használni. Ez egy tavalyi urban fantasy, vagy, vagy noir fantasy, és ahogy a címe mutatja, az utolsó vérfarkas a főszereplő benne, aki egy több mint 200 éves ember, és arra ébred az egyik nap, illetve hát közlik vele, hogy ő maradt az utolsó a fajtájából. És ő úgy dönt, hogy nem akar élni tovább. Véget vet az életének. És tulajdonképpen a regény több szállon keresztül arról fog szólni, hogy hogyan találja meg újra az élete értelmét. Hogy miért érdemes élnie. És ugyan közhelyes, de itt nem csak a szerelemről van szó. Ez egy nagyon pörgős, akciódús, részint vámpirokkal teli, Részint rengeteg popkulturális utalással elejtett könyv, mi főleg az utolsó miatt szeretjük nagyon, és ajánljuk mindenkinek, akit érdekel az elmúlt 20-30 év minden popkulturális történése, kezdve zenei vonaltól, irodalmi vonalon át a filmekig. John Scalci Old Man's War, ő lesz a mi új szerzőnk, az egyik idén, Nincsen még magyar címe a könyvnek. Egyenlőre nem is tudjuk, hogy mi lesz. Ez egy klasszikus űropera, amiről én naivan azt hittem, hogy Csaba majd többet tud mesélni, de nem tud többet mesélni. Úgyhogy egyenlőre maradjunk abban, hogy ez egy négykötetes történet. Ha jól tudom, hármat jelöltek hugódíra is, tehát viszonylag eléggé nem csak, hogy elismert, de nagyon ismert is. Én meglepődtem például, valamelyik nap megnéztem a könyvnek az Amazonos oldalát, és science fiction kiadványhoz képest döbbenetesen sok volt a komment és az értékelés, tehát nem tudom, majdnem ezer darab, ami, ami számomra meglepő volt. így. Mm, nyáron, ahogy nyáron lenni szokott, fog érkezni egy Philip K. Dick regény, amit még nem szültünk meg, hogy melyik lesz, de szerintem egy-két hónap és tudni fogjuk. És, a, és akkor, ami még az őszre van, abból, amit elárulhatunk, van egyszer egy Dan Simonsunk, akit nagyon szerettek, és mi ennek nagyon örülünk. Ugyanis most már tudjuk, hogy nem csak a hiperionokat és az endemionokat fogjuk kiadni, hanem ki fogjuk adni az írónak egyéb más műveit is. Őt pedig követni fogja Banks, aki mindig összejön. És az egyik régebbi könyvét adjuk ki, a Fearsome Engine-t, ami, ha jól tudom, nem is kultúra regény, és természetesen majd jövőre fog tőle érkezni meg a Surface Detail, és azt kell tudni, hogy ha csak Banks nem ír új könyvet, akkor ő ezzel kifut, mert ennyi sci -fi maradt, amit még nem adtunk ki. Ugyanakkor nem kizárt, hogy később majd a helyébe lép olyan szinten Dan Simons, hogy nem évi egy, hanem mondjuk évi kettő könyvet adunk ki tőle, ez még csak tervszintjén forog. És lesznek még további új szerzőink is, akiket egyenlőre nem fogok elárulni nektek, mert nem akarunk olyat mondani, amit nem tudunk időre teljesíteni. De arra kérünk titeket, hogy nézzetek minket a Facebookon, nézzetek a blogunkon, mert ott mindenről időben értesülhettek. És egy dolgot nem tettem bele a, a prezentációba, mégpedig azt, hogy a könyvhételen kiadjuk az amerikai isteneknek a, a tizedik évforduló alkalmából megjelent új, újra dolgozását. Ha jól tudom, mennyi új karakter van benne? Van benne, az a lényeg, és ahogy a, a először, most is Johannes Viktor fogja végezni a fordítási munkálatokat. Vannak-e kérdések? Nos, egyenlőre kiadtunk három elkönyvet és most ebből jelenleg is szűrjük le az okosságokat, hogy mit érdemes csinálni, hogyan érdemes csinálni, merre érdemes menni. De mivel szerintem még egy hónapja se volt, hogy megjelentek az első elkönyveink, ezért azt hiszem, hogyha bármi konkrétat válaszolnék, az, az nem fedni a valóságot, mert még magunk sem tudjuk, ez egy, ez egy olyan dolog szerintem, ami elsősorban tőletek függ, és nem tőlünk. Tehát látnunk kell azt, hogy mekkora kereslet van. Ugyanis ha, ha valamire nincs kereslet, akkor ezt nem éri megcsinálni. Viszont ha van kereslet, akkor természetesen mi, mi boldogan A rendelkezésetekre állunk, és ha tehetjük, módunk van rá, akkor kiadunk még elkönyveket. Sok. sok. sok. Tartjuk ezt az évi kettő címszámot. Ez szépen megy. Remélhetőleg. Hát neki, neki még emlékeim szerint van legalább ennyi regénye. Én azt gondolom egyébként, hogy most jön a, a hazai olvasók számára egy nagyon érdekes időszak, ugyanis most jönnek azok a művei, amik itthon még, még lehet, hogy minimális szinten sem ismertek de úgy gondolom, hogy nagyon sok jó művet lehet találni még közöttük. Nem fordítottuk újra. Nem Köszönöm szépen!